Він знає, що каже, та вона й сама відчуває, що не промене й кількох місяців, які пролетять у поїздках, як її Алік, зірка телебачення України, схаменеться, і від його доброї посмішки лишиться лише вищер голодного мужика, що його обскакали, обвали довкола пальця, і кидають напризволяще. Адже всі його ролі одноденні і схожі одна на одну. Поки не прийшло цього усвідомлення. Поки він на коні, мов казковий принц, слід відпустити його у вільне плавання. Власне, здригнулася Юлька, а хто знає, чи не перебуває він вже в ньому, в цьому вільному плаванні? Чи не жаліють її за спиною? Чи не співчувають, як покинуті? Адже наскільки бездоганним чоловіком видавався Ельмірен Андрій просто взірцем, прикладом вірності, і це при тому, що не був на видноті в світлі Софітів і колі численних прихильниць. Тепер Елька каже, що вмерла. Хіба вона, Джулія, Джулія Тамазіна, здатна ось так запросто здатися, розчинитися в коханні, котре ось ось стане примарним. Ні. Треба обрати для Аліка гідну партію і відступити зі смиренним виглядом в ролі покинутої. Вона її зіграє, будьте певні, а потім піде далі. Юлька поглянула на потилицю Аліка, котрий, нічого не підозрюючи, сопів поруч. «Так, а який він у ліжку?» – подумала Юлька, адже раніше не замислювалась і над цим важливим, вже не для неї, питанням. Хм, власне, її він цілком влаштовував, але... Але варто було перед тим, як передавати його в надійні руки, підказати ще пару прийомчиків, запозичених нещодавно у Софії. Вона тяжко зітхнула і провела рукою по його оголеній спині. І з жахом відчула, яка вона рідна, своя, широченна й надійна, як жила від її дотика, певно такого ж живого й надійного в її виконанні. Юрка ковтнула сльозу прощання і посміхнулася зловтішною посмішкою. Коли він, сонний, але завжди готовий відгукнутися до неї посеред ночі, дня, лісу, поля, моря, болота, натовпу, пустелі, Будь-де і за будь-яких обставин, аби лиш це була вона, Юлька, радо обернувся і наразився на пронизливий погляд Софії Потоцької. Слова зайві. А що можна сказати, якщо все саме по собі вело саме до цього? Спочатку годині о восьмій зашкреблася ногою в двері Альмірка. Винувато блимнула своїми мигдальними очима, простягнула пакет, в якому красномовно вимальовувався, Три-літровий слоїк з олів'є, в іншій руці тримала тацю, обмотану целофаном, пиріг. Приблизно о дев'ятій з'явилася Лара з таким самим слойком, тільки без пирога. Проте витягла з кошика пляшку улюбленого кампарі і пачку апельсинового соку. Кампарі без соку, льоду і шматочка лайму на зацукрованому у країці бокалу. Гроші на вітер. Юлька заметушилася, заглядаючи в холодильник. Хоч би як там було, а холодець вчора варила цілий день. Навіть зробила оселедець під шубою. А до цього джентльменського набору, як бонус, отнула ще й салат з кальмарів. На той випадок, коли стане зовсім сумно. Холодець і оселедець можна приберегти для Аліка. Невідомо, чи добре його нагодують на тому корпоративі, чи нагодує яка-небудь барбацутся де інде. А от кальмари – то святе. Вирішила всю ніч їсти тільки кальмари. Сама. Але, як показали останні чотири години перед Новим Роком, доведеться ділитися. Ура і ох, адже ніякої попередньої домовленості між ними не було. Навіть не зідзвонювалися напередодні. Елька до веселощів непридатна. Лара взагалі пропала на кілька днів, з чого було зрозуміло, що й їй не до посиденьок. От Жулії денні вистави для малюків і чітка сценарія сторінок на 400. На швидкоруч накрилий стіл. Елька сервірувала. Спритно творюючи з вмісту слоїків пристойну композицію в різних ємностях. Знайшлося й шампанським. Лара старанно обрумляла краї бокалів для кампарі цукровим обідком, мовляв спочатку аперитивчик Шампанське залишається до півночі. І жодних розпитувань чому так. Так, значить, так. Разом. Без жодного зайвого. Проте, не змовляючись, поставили посеред столу Юльчин ноутбук. «Сусанка, певно, що смажить свою турку?» Індичку, тобто, і в халаті ходить, дає вказівки своїй хатній робітниці. Але для спільної чарки за проминулий рік немає різниці в часі. Лара приготувала четвертий бокал. Вони завжди ставили для Сусанки бокал, якщо збиралися разом. Сусанка навіть якось невдало пожартувала, мовляв, як для загиблого бійця. Запустили скайп. Одягли на нефарбовані обличчя усмішки. Джулія ще й дощик кожній на голову накинула для створення святкової атмосфери. Сусанчин бокал підсунули під те місце на екрані, де мало з'явитися обличчя. «З'явилося!» Розпливлося в зворушливій усмішці. «Дівчатка, ви разом?»